بسم الله الرحمن الرحيم لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ما گینہ مسلره روانه دي تیمانا متعلق داوی د مال متعلق نو دلته کيم د مال متعلق هو سراسر د زمانه جاهلیت او رسم اسلام لمکه په زمانه د جاهلیت کې شیاو سلامو یا خازابو پاتشا داغه نه مال قاتیشو نو هارا مال با غستو آغا مال به صرف آغا کسانو تا ملاوی دا جگم با قصب با نصوری دلو جنگ باکو و کتال باکو نو آغای تو با ملاوی دا پاگی که با ما شمانو تا نشور کولے پاگی که با زنانو نشور کولے اگر چې اغد د ملی که خزوا و که اولادی ہو او که دا آغا ملی یتیمانانو تا نشور کولے صرف صروتا با ملاوی دا او هغه سلوته چې کم جنګو لوی خلک ووځيږي دل او حفاظت وکاو په اسانه وسري دل نو ایتام ملایو شي اسلام راغله اسلام اسلامي دور کې یو انصاري صحابي اوس ابن شهاب بن ربی الله تعالی کوچکل ووفات نو دغه او خزپات شو او دری رونا پادیشو نا در اول رسم مطابق داگه در زامن راله در او سیب در زامن راله او خلید دیار جاری او رف جاری اغای دوال راله او در زامن رای اغا مال پول پتوله بانی باغستو در اغا خزی تاو داگه دری و نو تیپکی سورده در او سیب خز جیوابی بی نبی رسول الله لعل ورته او چرما شمان دی دیوالو زما زه په دې باندې کم زنه خرچه کم وو سو فاضل شو رب الله تعالی او مان چې دغه تزه منو واغ وسوې او دا کار نور خجلا وست نو دا آیت نازل شو للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون چې کله دا نازل شو نبی رسول الله رو یې او هغه ته وایي چې د مال ک تسرب مکه زکه الله ویلي چې د صلو د پرميسره کل وی دي یو کوالی کیو ماشومان یو کبالغ چې دا غي مور خپلار او رشتہدارو نه پاتشي وي او د خذو د پرميسره چې کله د خذو د مور خپلار یا رشتہدارو مال وي نو کبالغ یو کنابالغ وي د زنانو د پرم د 65 دا لږه د مال تسملګو او نو ان شاء الله یو ولسم نمبر آیات کې او دولسم نمبر آیات کې به دولسه د میراث ذکر کیږي چې هغه نړی شینو دغه مطابق نبی اسلام تقسیم وکا اتمای سماله د اوس خزې د ورکاز کاو اولاد د اوس سه اولاد چې کله د سړي اولاد یو دی وه پات شینو خزې ته اتمای سمال مثلا مثال وو کرو تعالی په روته د یو لا کې د خزې لور او بقايا کې لونہ اگنی سلسان سلسان اپکی اگئی تورکو سلسان مالچی دریئیسی کے دوئی اسی دن راوالی نو اتمہ اسی خضی تورکو او کو دریئیو کے دوئی اسی مال اگئی لونہ او بکعی اگئی تاوی داستا سمال لی اتر زامن آسابو بکعی مال اگئی تا ملاو گئی اعتما خزیتا پا دریو که دوئی سی اغلو نو تاو بکایا دتر زامن اتا نو دا آیات نازل شد نو بار خالتا دا زمان جاہلیت اسلام دا ختم کڑا خو سنی مسلمانانو گے تقریباً که پر آنیک نظر سراؤ بورین دا آغا جاہلانو نسیوالی آئی کو بسر زناناو تنور کار دا میت زناناو نن سبا کینه تم نشور کوله لونو تم نشور کوله نو جکه مراسم کاغذ زمانه جهللیت کو نو هغه د دې زمانه په مسلمانانو کې هم موجوده دا غین په کامل طریقے سره موجوده بیا دومره جهالت فلمی کپله وغيرها نه هغه پته بس وتندرخاری ما سره باید کور او کدا ارح مکوی د هغه یادوی یادو ضرور وکي صحیح یادها د خوندو به یې سین لاږي چې ان شي صادق کمکار چې زمانه جاهلیت کې نه سوار لسته وکاله محکم هغه کا پرمو کو مسلمانان چې کوم اسلام ته ځان منسوب کیږي په امن در آمد نو به هردا آیت نازل شو للرجال نصيب الصلو د طارق کلوي او کواړي نو د اړې په هر حصه د نصیب اې سدا ممدا اهم ميراثنا دا اما مال نترکل والدین چې هغه مور خپل ورته مور را پات شي ویني اون پکې او خپلن پات شي ول اقربو لیا نور رشتدارو ن پات شي دې مور خپلنا له پا ن پاري کوم ثروته ملایي دې شي خزته ملایي دې شي ویته ملایي دې اجمالی دا خبر اخلاړول غل غل وروسته تفصیل لازم وللنسا یودم خذ پر جکم شران و دميراس ملاوی کناغی د پرشتہ نصیب برحا کوڑی وی او کل وی مم ااو مما دار مال نترکل والدین چې د کزنانو مور خپلار کومه پات شوی دی والاقربون یا نور رشتداران د مور خپلن علاوه بریهی او شران پاکی دے خضوطا ملاوی گی نو دا دی برحشتا آگے اللہ یوم سلا بیانی چیدہ مال کلت دے نو اون پاکی دے طولوی سرا مم ماد مال نقل منو که اغا کم دے دے دی متروک مالنا دے پری خودی شیوی مال او پا فرایا زیادتے نصیبا مفروضا حسا مکرر اللہ گرزو لے دے دار سری دے پارد آگے بیان روستو یو لسم دو لسم آیات کرار نو دایا ته هغه کیاو د ګاندلو ستنوي دا خبره خاور سره وراي هي یو کجوره نو په هغه که څل کسي دا د سلوګره خلا یا زم ملي په بملي په بدن باندې کپړی دي یا بل یا دا په جیب کې سپیری یا زنانه د وګو په حواله چې سمره کسانو تروست ملاوي کې نو دا د هغه بوله حتى دا یو کس د ځنه بغیر د اجازه نه د کوله اے پکې یتيمنان پای کی مشمان وی بیا خو بالکل اغیلا د تصرف لایکو ملي دا اجازت اجازه لم اعتبار نشته بیا خو ادور کول نه شه مشمانو دا غی شر دلوي اعتبار نشته لا مشمان لي چې لویش دا غی خبره لای اعتبار ندی ندی وجنا کلا کلب وتا سمای کې واستن هولې دي او کثرایا نکونه پرولونه دیول نه او پدې کې حصے مقرر دي دار چار پر الله مقرر ای سګر زولې پدې یو لمس کې ال اکربون کې اشاره لته نراي غونته اشاره دېو مسلې ته هغه مسله دا راد میراث مسله دا چې کم نږدې څورته ملاويږي او چې کم لريغه محرومه کی مثلا بلار مشه ځمنهشته ځمنه ته او چې کم نوسی دیږي دنه ابر امزہ انترازی دی شریعت مسئلہ دادا چکم نیز دیوارش فی ناغت اور کئی او چکم لرین ناغا مخروم کی تفصیلی مسئلی دا کم اسلپو زای الفروز و کم دا ادھر کرنگی پان سبات و کم دا زای اللہ خام و کم دا احناب و پنز ایتا میرا اس ملاوی گی دا دیوکومتم بازی مسئلے شریف مسئلی دی باہی کی بوتی وی دا مخ که می مسئل او مسئله حکومت مثلا یو صدای ده دو زامنی دی یو زوی ده آغا نه مخ که او پاتشو خو نوصه اشتا بابا مرشو نه ده بابا نه یو نوصه پاتشو یو ترابت پاتشو شرین مسئله ده ده چه نوصی ده ایس نه ملاوی گی ترابا ملاوی گی کن نوصی پا مز که واسطه ده پلار ده ده پلار نه ده نوصی جکم ده پلار مرشوه ده ورپسی نوصه ده ا نمال مطول زیده ملاوی دا مسلیبه که بازی حکومتی خلقه رو باسلیبه چیرن وسیده ملاوی دل پکار دید دا خود ظلم ده ظلم نده شریعت داگه دا پاره طریقه خود ده ده ده بابا تا جپت ده ده چه زمل شمان و زمان دین وسیده نه ملاوی گی او دارک با مطول زیده ملاوی گی زوی را تنیز دیده ان وسیلره ده شریعت کانون ده بابا دیوله پجوان دونور که ان وسیلم نو مسئلہ دارا جنیز دیوارست ملاوی گی ال اقرب کتا کتا اشارت او چکم لري یا غبیا محرومہ کی گی داریخ پنزان تفصیلی مسئلی نو ورپس آیات ویزا حضان کسمت اولو القربہ نو تقسیم بکی جمال اغه پدې جنو پاره کې لاول د پن کا پندفن کول پکاري که کفن چې د زانور کو صحیح خبره و بهتره خبره کینی کړه خپل مالښتونو لاول د دې چې کا پندفن کوي کړي دریم خبره به ازاله چې جری د سلیمانه پر دې کرنونو لکرز باندې ورکول شي او کده باندې د خزي مہرونو محرم پر دې کرنځور کولې شي اژه قرزی و ادا او دریم نمبر کې دا د جی بیا د شریعت مطابق چې کوم ورثه وت ملاويږي ورته تفصیل را روان نو بیا دا هو دریمې څکو سید نه پسله چې د نور ورثاو کې تقسیمې لول کفن د پنده پنده نمبر کې وसीयت او سنورم نمبر کې د شریعت مطابق په ورثو کې مال تقسیمول پکار دی نه د شریعت په اوسني ک کپن نو بیا کارزدارو لایجنده اوسه پادیشو که کپان دپن سی د سیاوش کارزدارو تبور پرشیداغه نه سیاوش هغه چې کوم وصیت کړی درې مېسه کې باغ نه تخصیص کړی درې مېسه هغه وصیت کړی جمعات د ورکه خیرات دي او بیا دا غین چې کوم پادیشو هغه به ورسخ په لګی تقسیمې دکد میراث ترتیب دی تقسیم بداس کوشش بیا تقسیم کې دار بیا مسلېات چې کوم دمنی خپل مال وی حلال مال وی به تقسیم ولشي که تاسو تا پته ای چې هر دا کسب مال شپ زیته پته چې زموږ پلار دا کم مالونه دا حلال نه حرام نه نو دا سمال به به نشي تقسیمولې ها اکه معلوم دی نو بیا به هغه معلوم کستا حرام مال واپس کول به ګاري پر دې مال به میراث کې بیان تقسیمې چې کل حلال مال نو حلال مال به تقسیمې او تقسیم بیا یاد څو تعداد د امت د لپاره مسله دا بیا چې کمالي دا هغه کم قسمت او تقسیم نه زکه اصل مسئله باندې ځان کویا کې دلته شي هغه یو غلطه مسئله هغه ته بیان اصل که دا مان چې انسان له الله ورکل د خپل ضرورت لپاره ورکل شي کنه انسان مرشه نبض د دਿਲ ملک نه وته بیا د الله خو قبل چاله ورکل خو بیاوند انسان خاطو چې پردوله ورکلي اگر چې الله ته اختیار او اغسم کولی شو او د د ملک نه وته د ضرور لپاره چې کله دې مرشه بیا چونکه الله د انسان درهات ساتلو د پر او د د پرشتدارو کې تقسیم کړو نو غیر اختیاري تر چکه انسان مرشي د دده دا ما نورو ته منتقل شي او اغه مالکان شي خدا د امت مسلې د چکم انبيادي اغه ته ځل نه پاتې چې انسان د اس شي مالک نه دي پځوان باندې دا صرف د ضرورت لپاره دي د دې وجنه انبيادي انبيو د وصيتي امت چمو نه کم او ټول امه چیره ده بي د پاره تا پشان د اولاد د نه اولاد د مال پری نو د نبي مال عام امه تقاتي کی عام امه ته ملاوي اغه تقسیمول نشي شياغان دي ده کې صحابو کنزل کی بد ردي وي کوئی د عائشه رضی الله تعالی د قادمه رضی الله تعالی عنه د نبي له سلام د لور ته میراث نه نه ملاوي شوی کوئی صحابو ته ناغس دره خړل او ځای کړه دي نه کنزل کی بد ردي تاس تمام مسله بیان کا چې د امت مال تقسیم ولشي د نبی مال هغه نه تقسیمې نو دا خبره هغه دي چې هغه او پاتې شو قران نه کوم هغه آیتونه پېش کې چې ورثه سليمان او داوود یا نور آیت کې راغلي آیتونه کې راځي چې سليمان علیه السلام او داوود علیه السلام میراث ولر اېدا دلیل پېش کیدل تر کله د میراث نه مراد هغه د علم میراث حکمت میراث دی دمال مال میراث نړۍ زکه پیغمبر دې سه شي پری نور آیاتو کې میراث په دک باندې استعمال شوه دي انه نورث من عبادنا من كان تقيا بعد نهو تقسیم متعلق یو خبر وی و اذا فرل قسمت اولل قرب الله فرمایي چې کله حاضر شي تقسیم تا اولل قربا او مثلا یو قسم ش دا مال تقسیميږي بعض رشتہداران پديګومان باندې راغلل چې زمماږي صحیح نيته ترځه ما دایي مال يم دماوږي صحیح ماته به ملاوي پديګومان باندې راغلي وليطامه والمساکين ادا کرانغي ایتمانان رالو او مسكينان محتاج حل کراږي پدې نیت باندې اویرا المسكين او محتاج راغلي چې یو خیر خیرات به پکیږي ولکنو مالکا کان پادشيورې زمونې خلکو کې نو خامخ از خیرات صدقه بر پکې کوي نومو ته باندې پکې نو الله قانون بیانې حد دې لپاره چې کله تقسیم کیږي عربو کې کی بچ کله سړی مرشد مال به تقسیمې دو میراث په تقسیمې نه ډېر خلک به پکې را لږه په دیني ترال چې نومو کې کېد شي سروځي او باځه با په دیني ترال چې را خیر خیرات او صدقه به پکې کوي نومو ته پکې سنا سملاوي الله پرمایږي دا کوم راغل خلک دې په تقسیم په موقع باندې پا دیکو مانچی سوا دا یا خیر خیرات پندیت باندی فرد زکوهم منو دیتا پا کسنا سورکه نو بطور تصدق کو دورکه نو کتول بالغانی نو بیا خو خرج نیشتا او پا ابتداد اسلام کی وی دا واجب و دا خبر دا ورکول واجب و پا کرانو دا لازم دا رسط بیا منصوب شو او بازی وی جنا دا دا ابتدان دی مستحب دی دا مستحب دی خدا صرف دبالغو اپرادو چې کم د خپل مال او تکمه ایسرسی کم بالغ اپرادی هغه په کې ملاوی خپلې مرشوی دی یو زنا بالغ دی یو بالغ دی نو چې کم بالغ دی هغه په خپل ایسو کې چې کم مسکینان فقيران راغلي دی هغه ته خیر خیرات ورکړي چې کم یتیمانان دي پردې مال شي تقسیمولې چې کم په کې والدی مشومان دي دا غي مال چې کم بالغ خلک دي نو دا اغیر پارا مستحب دادی چه دا تقسیم پا مککم خلق راغلی نو اغیر تا پا سنا سور کی نو اللہ پرمائی چه کل تقسیم تا حاضر شی اغا خواندان در دا اشتداره او یتیمانان او مسکنان نو فرزکوهم منو دیتا پا کسنا سور کی فرزکوهم دیتا ورکوه ورکوه بطور تصدق بطور صدقا منو دا دی مالنا او وصرا وصرا وقولو لهم قولا معروپا وعادله وینا خسته نو په پدینې د باندې راغلې چې زمابو کې سره نو خسته وینا او تاسو پرورو استاپه کې نه رسې مونږه زمونی ته دا به ټول مونږ ته ملويږي ته چې کم کا کا ملشي وي داګه نو تا ته نه ملويږي چې زه موجوده نو بیا درځوي ته نه ملويږي لهذا تا ته څه نه ملويږي خپقه کې موخه پکې لغون دیواله زراعت په کارشه نو خسته وینا وته وکه یو چې زمابو کې سره وځي نو سن آسوات صدقه ورکان او خیسته ویناواتو کچرو ویستا پدی که نرسی شریطور در دا گمال لی آریا دانه کټول طول معشومانی تقسیم گیگی او بیارشت داران رالو او نور برای خلق پکرالی یتیمان و مسکینان پکرالی نو وکورو لهم کولم نارو پا ایتا خیسته ویناو کچه باید عمل تقسیمی گیتا سراغلی خدا معشومان نی معشومان اگه اجازت میشی ورکوله اغه خپل مال کې تصرف نشو کولای له ماشومانني نو تاسو خپګېګه ما دی مونږ تاسو ته عذر کوو دا ماشومانني د ماشومانو مال دی کې تاسو له موږ سره کولای نشو نک چرې ټول ماشومانني نو بیا تاسو عذر کول په کار دي پکيران او مسکینانو او رښتینانو تاسو تقسیم په موکار غلې او خپګېګه عمل اعمال چې ته چا دې ماشومان دې غینه تاسو ته پکې سره ملاوي دا مطلب نو تقسیم پکار دا د شریعت مسئلہ دا دا چه مال با تقسیمی داخل مسئلہ یاد او ساتھ ہے که مال تقسیم نشي او مال دا سیوی چه اا یا از یا جیداد دا یا کور دے یا مسئل تو مسئلن کپڑی دی یا نور سے کپنی کارخانہ ده او یو بس مسئلن یا کور دا یا لودا یا یعور دے اغاو امام آپ کرن دا سم آپ کی دل اغا شریط اور درست میں لکھا اغا بتقسیمی کی جو تقسیم نرس تو اغا تا حوالہ کی چدانہ پر قبضہ کراشی جداغی نرس تو اغا و امامہ کر نو اغا سیده. ما پیسیدہ او چكما علاکہ کے خوڑیشی عسا چكما علاکہ کے شران دنو یا ایسی اسی خوڑیشی نو پا اغا علاکہ کے لازمی توربے تقسیم پکارن تقسیم نرس تو چکل ا گئی تا اوالو شی اغا ما پکلی شی خدا مسئلے یاد چاتے احسن الفتاوی دلی چې تر څو په تقسیم نشوي نو دا خیراتي ورکولې هبار کولی شي مثلا روړ تور کويار او خور تور کوي چې تقسیم نشوي نو مشترک شي هغه صدقه کولی نشي هبه کولی نشي هبا مشاد انا جائز نه تقسیم بکولي شي ها ورته وی وليخشل الذين لو ترقوا من خلفهم غريته جعان خافوا دا اللہ تلا یو قانون ذکر کئی تقسیم کوئی پر پارا چی کم قاسمین دی تقسیم کئی الله آگای تا یو قانون ذکر کئی اللہ آگا دا مسله ذکر کئی چی گورت تقسیم کئی نو د تقسیم په موقع دا نه نکار والا او تا دا سو چکا چی تا تقسیم کئی کچرددی پزی اتملوی چنچا عمال تقسیم ہے او سنان شاکتا والا والا و پوچی پوچی ما شمان پادشیوی تا بدا سوچ کا دا فکر او غمو د سره چې زماده به توسره سوب زیاتېونکي زماده بچي زیا نشي دي سره سوب بینصافيونکي د دې مال څوک منخري نو څنګه چې الله ورته فرمایي ته پخپلو پلو بچو باندې کې کل تمړوي دد پځایمانه کچري تمړوي او تادايه را کولی پخپلو بچو باندې چې دي حق زیا نشي نو ته د خدای نه یو ریګ ک چې تد عمل تقسیمات اعتمانا نو د نور ممسکمال تقسی में نو ده الله نهویري د انصاب نه کار والله او دوستتهنا کا چې مری د تو ویت ک دیغ س ویت نکس کا او که تقسیم ک پخپله ب تم شت نظان لهپله برابری سوارله نو احتمانانلهبرابری سوار کا او که تصرف تقسیم کو اونک کاسم में نو د نرو په ممسکی انصاب سره او که دا نجی کم زور ور د اغل یرره ورکي چې کم کم ز د اغل ل نو باہر حال که مشارک تاوکا صرف مقاسم دیچے کم تقسیم کئی اللہ آغت عبرت ورکی چی تو سوچ چکا کستان وارز آپ کو بچی پاتیشی ہوئی کتا بدا سوچکاو چی دا زیانی چی نو دک کرنگی نو رو مسکین صاحب اور پسی آیات آخیری آیات درے روکو اِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَا وَظُنَمَن دیکھے اللہ تحویب ذکر کئی او ذورن ذک چه کم کسان دنیا کے دیتیمانان و مال بلا استحقا کا چه ده پا کسا حق نشتا بلا استحقا کا مال دیتیم خوری دنیا کے خوری ظلمانی خوری حرام مال خوری نو اللہ پرمائی خددی نتیجہ خیرت کسرہ انما یا قلون فی بطون امنار دیو خوری پاک پلو گیردو کے اور اچھے پاک پلو گیردو کے اور, کے اور, اور مال چھے او سبب دوی شي حاضر لکي دي چې قیامت راشي لږي بوي परिस्थिती مو باندې د هغه په غوړبلی دا دې تیم ما له کړل حرام ما له کړل نو دې با دا س لږي دې سکيمونه ده د وګونو نه دې فرينه لګنه مو ترسکل له سلیंसर لږي بوي نو خلق ته ته لګي نو دا زکه الله کرنا دې ورته يعني سبب دوی په دنیا ته هو ما دره آخرت کې وجهه لکه سلنسر لګې د وجود نه د استمونه په لګې کیږي ورته په کېبلی نظره نه الله ور کوي و سيفنا و نصائر او زر د چې ورته باندې داخل شي پور کې باندې و سره و سره بل کا او دور بلیږي کیږي ولي نو ګور marked آیات کې د قانون ذکر شي چې ځان نه سقوخه خپل بچول سقوخه هغه د بل د فارق وخا کا او چې کم خپل وجود پر زنم نه نو چټټه تقسيم کې د بندې بچو ظلم مکه او ورپسې ير ورکل کچري دیا تیری وکړه هغه تیري ضرر ورکو د الله نه اونې رې پر دې حرام مال جوړ کړو نو دا د جهنم ور ځانته لپاره جوړ کړو په ګډه کې به ډېری بیا اورته داخلي لریالې د طال سنالاسې کومره حدا مېم ماده مان ترکل والیدانی ترکل والیدانی جبر کی د موان او ربو الامر استذار انذير استذار چکمی وارثانی د شران نصیب المرفضا مما ذا اه میراثنا ترکل والدان چپیخ دي مراطلا او طچيري ري والاقرب من افريخ دي نور نيسب يرشت داران مما ذا ارمل برفدا قل قل لا كه الله من ادمه دي مال متروكنا مما ارسلنا قل منه كل اذا ماعلو كثر يعزيط نسيب المفروار حسابا مكرار ار سرين پر مقرر حساب خذ اور سرين پر واين ابه وك حضر القسمه چه حاضر شي تقسيم تا اول قربا درشت دارين واليتام و وَالْمَسَاكِينُ وَمِسْكِنَانُ نو پا دی کمان راشی چی دی دی پا کی براخده یا پا دی نيتمانی چیز خیر خیرات مملاوش فَرِزُ وَكُورُ مِنْ مُوَرْكِ عَدُوِيْتَ مِنْ مُدَدِ وَقُولُوا وَيْلٌ لَّهُمُ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ مَا لَمْ يَعْرِفُوا مِنَ الْأَرْضِ حِزْبًا وَالْيَخْشَى الَّذِينَ قَالُوا لَئِنْ أَعْطَانَا اللَّهُ خَيْرًا لَّنَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ لَوْ تَرَكُوا قِصَرَدِي بَرِخِوِ مِنْ خَلْفِهِم قَالُوا لَئِنَّا وَتَكْسِيم كَوْنِ كِ أَهْلِ ضروریتن جاپن اولان تنگوری بچی ما شما انخابو عالی اندی بیری دل دیمان دی چی دی بس اگزایا کی دو چی سن خپلو بچو د پارنو دا سی دبل دا بچو دا پارا مناسب تقسیم که ویرگا اللاوی فالی امتا کلا بکار دی په هغه د یتیمانو کې ضرر ورته کی وایي او په کار کې د یوه وایي تقسیم کې وینا وکي قاولن سدیدا وینا برابر نو په خبره و ته بهترین تقسیم کې بهترین تریکې سره تقسیم او وینا د الله نوې ان الذين ياكلون الاصناع قلوا لهم انما يطعمون اليتامى والذين تمام شدوا برما اليتيمانا ظلم من بلا حقا بلا استحقاقا ظلم ان ما ياكلون ياكلون يخرج في بطونهم بغيضه قلك نار انما يعلم الملائكه النبيا چوي في بطونهم فجدخلوا كه نار نور لنا نو حديث کی امرازی خاصم ذکر کړي نبی علیہ السلام فرمای چې دا شوم دی او مشانتي د مشپر مشپر البل پیشن او دا اورجو ته په دې اونګاله باندې ورواځي ننلان تر قطبتی اوزی او دا لکلي د شمال ته بیان په چې بالکل في مؤمن بالنبي للغير الله لم يتعصر ساته إنما يأكلوا لا يكناً بيأشوي في مطلعهم فقردوا كذاراً سبب دور وسيصلعوا لعظم حجده بداخلشي سعيناً أغور بلدن كتاب أغور لمبي وهم كتاب يوم الأولين يا أخير يا قوة المتين يا رحمة المساكين کریم خدای چې کوم حلال <سؤال> مالو دیان حلال مالو نام ترګه یا الله چې حرام مالو دی حرام مالو نن ګسل یا الله دنیا د خدمتون دا حرام معلوم ننگو سادن دا اعتم ننگو سادن کریم افضای من جسم دخبل <سؤال> اولاد ورمکو سدا تعلیم داری دا سے دبل اولاد سلم انساب آده کریم افضای من دا انساب من نصیب و برزه دنیا خیرت کم در اسوانه ساده سن